Els pitagòrics van defensar que tots els éssers i esdeveniments de l'univers són formulables matemàticament. Les coses són números. números.